It's summer Microfon este preotul Valeriu, care va aduce, iubiți ascultători, programul I-127 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Inițiala I, dinaintea numărului curent al programului, respectiv I-127, se referă la titlul cărții pe care o studiem. Așadar, ne aflăm în Evanghelia după Ioan, din Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, ne aflăm la capitolul 10, din care astăzi, pentru început, vom avea versetul 20, asupra căruia vom stări cu câteva meditații, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe un prea credincios slujitor al său în persoana preotului Nicuriță să le înmănâncheze. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi voi să vă citesc o scurtă poezie, al cărei titlu este Tot mai rar, și spune felul următor. Tot mai rar auzi cuvântul cel curat și credincios, ce cuprinde adevărul sfânt, cum l-a lăsat Hristos. Tot mai rar îi vezi pe oameni prețuind cei luminos și însetând de curăția umbletului cu Hristos. Tot mai rar sunt credincioșii ce cu duh adânc, pios, gustă și trăiesc minunea părtășiei cu Hristos. Tot mai rari sunt doritorii care strâng curat folos aurul înțelepciunii din cuvântul lui Hristos. Tot mai rari sunt ochii milei către plânsul dureros, tot mai rari neprihăniții chinuiți pentru Hristos. Tot mai rari, dar când din lume cel din urmă va fi scos, va veni grăbit pârjolul judecății lui Hristos. Iubiți ascultători, Domnul să ne ferească să fim parte din cei care vor rămâne aici pe pământ și peste care va veni pârjolul lui Hristos, cum îl denumește Traian în poezia aceasta. Domnul Dumnezeu să ne facă să fim parte din aceia care însetăm după curăția umbletului cu Hristos, care gustăm și trăim minunea părtășiei cu Hristos, care strângem aurul curat al înțelepciunii din cuvântul lui Hristos. Să fim din aceia cu ochii plini de milă, către plânsul dureros, să fim din aceia care suntem chinuiți pentru Hristos. Multă fericire și binecuvântare este în a fi chinuit pentru Hristos acum, decât a fi chinuit din pricina lui Hristos, la urmă de tot, la încheierea tuturor socotelilor. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru un nou prilej pe care ne-l-ai pus la dispoziție să ascultăm cuvântul Tău, te rugăm să binecuvintești și mesajul care ne stă înainte, determinându-ne, prin mijloacele tale pline de dragoste, să-L primim pe Domnul Isus Hristos, să devenim copii ai tăi și apoi să trăim prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Aproape de Cine este acum chinuit pentru Hristos, cine este mistuit de focul de a-i semăna cât mai mult, cine se chinuie ca să ajungă să umble cu el așa cum îi place lui, cine se străduiește cu tot efortul lui ca să-i placă Domnului Hristos acum, și acesta este un chin, este o muncă, acela nu va mai fi chinuit de pârjorul lui Hristos la urmă, care va veni peste toți cei care au trecut nepăsători pe lângă el sau și mai rău, pe lângă toți cei care l-au pregonit într-un fel sau altul. Iubiți ascultători, am spus deci că ne aflăm în versetul 20 al capitolului 10 de la Evanghelia după Ioan, unde citim că atunci când Domnul Iisus a vorbit despre faptul că El va face să fie o singură turmă și un singur păstor, spune cuvântul că iudeii s-au tulburat. Și în versetul 20 pe care îl citim arată că mulți dintre ei ziceau, Are drag este nebun, de ce l-ascultați? Vedeți, lucrurile minunate, în fața cărora sufletul rămâne uimit și se umple de laude pentru Dumnezeu, trec drept nebunie și cuvinte de dragi pentru omul firesc religios. El nu primește lucrurile lui Dumnezeu, că cele sunt o nebunie pentru el. Cine însă socotește drept nebunie lucrurile lui Dumnezeu, acela dovedește nebunia lui în care va pieri. Nebunul zice în inima lui: Nu este Dumnezeu, așa scrie în Cartea Proverbelor. Mulți ziceau, deci: Are drag, este nebun, de ce îl ascultați? Nu zisele mulțimi hotărăsc adevărul. Din cele mai multe ori, mulțimea este oarbă în această privință. Frații mei, priviți la Domnul Isus și la cuvântul său scris, și nu vă luați după mulțime, căci mulțimea zice astăzi O sana, iar mâine cu aceeași convingere zice răstignește -l. În versetul următor, la versetul 21, citim despre o altă categorie din cei care l-ascultau pe Domnul Isus cu o părere deosebită. Citim versetul din care aflăm că. Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Vedem că adevărul câștigă biruința nu numai când el se luptă pe față, ci și când vrăjmașii lui se luptă între ei. Întrebările care se nășteau între iudei în urma vorbirilor și lucrărilor Domnului Isus îi puneau în încurcătură și din frământarea lor răsărea adevărul ca un soare care lumina totul și făcea alegerea sufletelor. Prin dialectică, unii ajung la adevăr, iar alții care nu primesc logica se împietresc în minciune și răutate. Poate un drac să deschide ochii orbilor? Este o întrebare logică, pusă de o minte care judecă. Drac înseamnă întuneric. Cum poate întunericul să nască lumină? Așa ceva nu se poate. Dracii nu pot da lumină, nici trupească, nici duhovnicească la nimeni. Toată truda lor este să ține pe oameni în întuneric și în moarte. Păcatul de orice fel ar fi, orbește pe om. De aceea spunea Sfântul Apostol Petru, dar cine nu are aceste lucruri este orb, stă scris la 2 Petru 1 cu Sau, cum zicea Sfântul Apostol Ioan, Cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Acesta este versetul 11 de la 1 Ioan, capitolul 2. Sau, cum vorbeau limpede Sfântul Apostol Pavel la capitolul 26 din Faptele Apostolilor, Versetul 18 să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Avem deci aici a doua categorie de oameni dintre religioși și iudei care se certau între ei, erau dezbinați din pricina cuvintelor Domnului Isus care întreabă, poate un drac să deschide ochii orbilor? Dacă întrebarea este pusă cu toată sinceritatea, se ajunge la un răspuns sigur. Această întrebare poate fi lărgită, adică, Poate cel care stă sub stăpânirea Duhului Urii să facă lucrările de dragoste? Sau, poate un om nenăscut din nou să învețe pe alții calea mântuirii? Sau, poate un mort în păcat să călăuzească pe alt mort spre viață? Haideți să judecăm, fraților, că de-aia ne-a dat Dumnezeu minte. Acestea sunt legi peste care nu se poate trece... Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. În versetul următor, în versetul 22, Evanghelistul Ioan părăsește scena și acum ne relatează un alt fapt, și anume. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarnă. Haideți să cugetăm aici împreună cu preotul Niculiță, care a alcătuit acest mănânc de meditații și asupra versetului acestuia. În vechiul legământ, Dumnezeu a așezat multe sărbători, fiecare cu înțelesul ei tainic, având în vedere realitatea noului legământ, care avea să fie statornicit prin Mesia Hristos la vremea potrivită. Atunci erau rânduite numai anumite zile de sărbătoare. Acum, în noul legământ, este o necurmată sărbătoare, o necurmată lumină, pentru că păcatul, pricina întunericului și a morții, a fost ispășit, prin unica jertfă răscumpărătoare adusă de Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, pe crucea Golgotei. Sărbătoarea înnoirii, în ebraică se numește Hanuca, adică înnoire, nu este o sărbătoare biblică, adică rânduită de Dumnezeu, dar evrei au stat o și au alăturat-o celorlalte sărbători mari. Ea se sărbătorește pretutindeni unde sunt evrei. Adevărata ei strălucire însă este arătată în capitală, la Ierusalim, unde era templul? Timpul când se sărbătorea Hanuca, sărbătoarea în Oirii, a fost ziua de 25 a lunei Kislev, adică 21 decembrie, după calendarul creștin, și ținea 8 zile. Se mai numea și Sărbătoarea Luminilor, pentru că în toate casele se aprindeau lumini. Ce este această sărbătoare? După căderea Imperiului Babilonian, a urmat Imperiul Persan. La rândul lor, Persii au fost înfrânți de Alexandru Macedon, iar după moartea lui Alexandru Macedon, marele imperiu a fost împărțit între generalii săi. Palestina, care făcea parte din imperiul lui Alexandru, a devenit posesiunea unuia dintre generali, apoi a fost cucerită de Ptolomeu Soter și apoi de alții. Ultimul a fost Antioch Epifaniu, supranumit Cel Mare, care și-a întemeiat o împărăție de la Marea Neagră până în Arabia. Aceasta a avut loc la anul 198, înainte de Hristos. Acesta, ducând o politică de elenizare, a vrut să șteargă iudaismul și astfel a dus mulți evrei în robie, iar templul din Ierusalim l-a profanat, așezând în el statuia lui Jupiter. Evreii, sub conducerea unui prod cu numele Matatia, tată a cinci fi, au început în munți lupta de eliberare. El, Matatia, a fost urmat de fiul său, Iuda Macabeul, care a reușit să izgonească pe sirieni. După victorie, a ridicat din nou templul la strălucirea lui și rostul lui, curățindu-l de toată murdăria păgânilor. În amintirea acestei fapte mărețe, s-a statornicit sărbătoarea în oirii, numită Hanuca, la 25 Kislev la anul 165, înainte de Hristos. Domnul Isus, după obiceiul său, venea la Ierusalim ori de câte ori era o sărbătoare mare, pentru ca să vestească Evanghelia și să se descopere lumii ca Mesia. Nu semnificația sărbătorilor îl atrăgea pe el, ci împlinirea chemării sale pe pământ. Orice ocazie unde se aduna poporul, el nu o pierdea, ci își înălța solia cu multă putere și lumină. Așa trebuie să facem și noi urmașii săi, să nu pierdem asemenea prilejuri, ci în măsura posibilității să înălțăm pe Domnul și Cuvântul Său spre mântuirea semenilor noștri. Se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Duhovnicești înțelegând lucrurile, praznicul înnoirii templului trebuie sărbătorit mereu, așa după cum ne învață la noului legământ. Să vă înnoiți în duhul minții voastre, Efeseni 4, cu 23. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Roman 12,2 Omul cel nou se înnoiește spre cunoștință. Coloseni 3,10 Omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. 2 Corinteni 4,16 A fi creștin adevărat înseamnă o înnoire necurmată și o rupere totală cu trecutul vechi. Această înnoire trebuie făcută în Ierusalim, adică dintr-o stare de pace, Ierusalim înseamnă locul păcii. Cuvântul ne mai spune aici că era iarna. După rânduia la anotimpurilor, primăvara este primul anotimp, iar iarna este ultimul. În marea rânduire a lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, Fiul Său, a fost trimis ca răscumpărător pe pământ la sfârșitul veacurilor, cum scrie la Evrei 1 cu 2. Lucrarea răului trebuie să-și atingă culmea și apoi va fi restabilită pacea și fericirea veșnică. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lucrarea mântuirii sale, desfășurate în tot timpul, dar mai ales în ultimul anotimp, iarna, în ultimul anotimp al istoriei, în vederea venirii veșnicei primăveri, unde nu vor mai fi lacrimi, durere și moarte. Amin. În versetul 23, ni se spune că și Isus se plimba prin templu, pe sub pridvorul lui Solomon. După ce Domnul Isus a văzut tot ce se făcea în templu, adică jertfele aduse și ceremoniile împlinite numai de formă, de niște oameni religioși morți în păcat, s-a retras sub pridvorul lui Solomon, locul unde stăteau de obicei bolnavi și săracii care cerșeau mila celor veniți la templu. Pe aici se plimba alinând durerile și necazurile celor prezenți. Acesta este Isus el nu vine într-un loc sau altul numai ca să facă față, ci venirea lui are totdeauna în vedere unicul scop al lui Dumnezeu, săvârșirea lucrării Evangheliei, în vederea mântuirii oamenilor, a lor în casa cea veșnică a Tatălui Ceresc. Și Isus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Cred puternic că Domnul Isus nu se plimba prin templu numai ca să-i treacă timpul din lipsă de ocupație. El nu a venit pe pământ ca să se distreze, ci, așa cum s-a arătat mai sus, gândul lui era la împlinirea voiei lui Dumnezeu cu privire la mântuirea păcătoșilor. Fratele meu, slujitor al Domnului Isus, ai tu în viață timp în care n ce face în vederea împlinirii planului lui Dumnezeu? Ai tu timp pentru distracții? Să nu uităm! Plimbările pe care le făcea Domnul Isus pe pământ nu semănau cu plimbările satanei, cum este arătat la Iov 1 cu 7, ci ele erau o altă față ale aceleiași lucrări în vederea răscumpărării neamului căzut al lui Adam. Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon, un gând duhovnicesc. Domnului Iisus îi face plăcere să se plimbe și în templul ființei mele, dacă el este zilnic înnoit. Într-un templu pângărit de idoli, el nu intră. Și mai ales îi place să se plimbe pe supridvorul lui Solomon, adică atunci când suntem într-o stare de pace. Solomon înseamnă pace, pașnicul. Să trăim în așa fel ca să-i facă plăcere Domnului Isus să locuiască în noi, să se plimbe în templul înuit al ființei noastre spre slava și bucuria lui. În versetul 24 asistăm acum la o alt, un alt conflict al Domnului Isus cu farisei sau, cum am zice mai bine, al lor cu Domnul Isus, pentru că ei erau veșnic tulburați, căci cei răi n-au pace, spune Cuvântul lui Dumnezeu, și ei erau veșnic deranjați de Mântuitorul acesta minunat care venise să strângă pe toți copiii lui Dumnezeu într-un singur trup. Aflăm deja versetul 24 că iudeii l-au înconjurat și i-au zis: Până când ne tot sufletele în încordare, dacă ești Cristosul, spune-ne de sfârșit! Vom vedea în versetele care urmează dialogul dintre Domnul Isus și acești religioși. Haideți acum întâi să cugetăm puțin asupra acestui verset. Prezența Domnului Isus Hristos, a felului său de a fi și de a lucra într-un loc, stârnește încordare în sufletele robite de Duhul partidei religioase din care fac parte. Iudeii l-au înconjurat, adică cei mai religioși. Autoritățile romane, negustorii greci sau norodul de rând, vameșii și, și păcătoși, nu-și făureau în minte gânduri viclene față de marele învățător Isus și nu-l pândeau în umbletele lui. Religioși, însă, cei mai religioși, au pândit și s-au luptat tot timpul împotriva Domnului Isus. Ei l-au dus la cruce, să nu uităm niciodată adevărul acesta. Așa stau lucrurile și astăzi. Mântuitorul nostru este urmărit cu cea mai mare atenție și cu cea mai adâncă ură tot timpul de partea cea mai religioasă a lumii păcatului. Aceia care apără o partidă oarecare nu au nevoie de Mesia cel adevărat, ci de un Mesia după cum și-l închipuiesc ei, ca iudei de odinioară. Ei voiau un Mesia care să nu le strice planurile și interesele lor naționale și religioase, de pe urma cărora aveau câștig mărșav și slavă de șartă. Până când ne toți sufletele în încordare, se adresează ei Domnul Isus. Necredința ține sufletele iudeilor în încordare. Necredința face aceeași lucrare și astăzi în sufletele tuturor oamenilor. Necredința respinge cu încăpățânare pe Domnul Isus felul lui de-a fi, ca să nu stăpânească el într-o inimă sau într-o adunare. Mari pagube și stricăciuni aduce necredința. Ea este arma cu care diavolul doboară cele mai multe suflete. Dacă ești Hristos, spune-ne-o îi spuneau ei Domnul Isus. Când nu vrei să crezi, sunt deprisos toate argumentele. Nu din lipsă de dovezi nu credeau iudeii în mesianitatea Domnului Isus, ci că lor nu le trebuia un asemenea mesia care nu ținea seamă de interesele lor naționale și religioase, așa cum s-a arătat mai sus. Chiar dacă el ar fi făcut semne și minuni neînchipuit mai mari decât cele cunoscute, ei tot nu credeau pentru că nu vroiau să creadă. Punct! Când nu te interesează adevărul, ci numai interesele tale sau ale partidei tale, degeaba mai mai umbli după argumente. Adevărul, ca și Dumnezeu, este deasupra tuturor despărțirilor dintre oameni și cine zice că ascultă de Dumnezeu și de adevărul Lui, trebuie să-L primească așa cum este El. Abia atunci va fi binecuvântat cu binecuvântările cuprinse în cuvântul scris al Lui Dumnezeu. În versetul următor, versetul 25, Domnul Isus ia cuvântul și citim. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu crezi, lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Domnul Isus nu făcea ripă de cuvinte, ci el vorbea cât trebuia și când trebuia, după cum îi dădea Dumnezeu Tatăl să vorbească, așa cum se vede în Ioan 12:49. 49. Nu satisfăcea nimănui curiozitatea firească, nici prin vorbe, nici prin fapte. Când însă era nevoie, pentru biruința adevărului, întrebuința toate mijloacele sale de convingere. Urii și vicleniei nu le răspunde niciodată. Mărgăritarele adevărului nu erau aruncate într troaca lor. Iudeii, așa cum s-a arătat în meditația dinainte, nu voiau să creadă. De aceea, orice dovadă pe care le-ar fi adus-o Domnul Iisus era deprisos. Când cuvântul Domnului Isus nu este împlinit de cei ce-l știu, înseamnă că lipsește credința. V-am spus și nu credeți. Cuvântul nu le-a pătruns în inimă, ci numai în minte. Căci, atunci când cuvântul îți pătrunde în inimă, naște credința care te supune cuvântului Primit. Toate minunile și lucrările pe care le făcea Mântuitorul nostru erau mărturii drobitoare pentru orice suflet sincer ca să-i recunoască mesianitatea, dar pentru cei vicleni și pline de interese egoiste, acestea nu aveau valoare. Credinței sincere îi răspunde totdeauna Domnul Isus. Ea primește taina tainelor sale în vederea proslăvirii lui și a apropășirii lucrării Harului Său pe Pământ. Fratele meu, Slujitor al Mântuitorului Hristos. Să nu vorbești niciodată nimănui despre adevărul sfânt al Evangheliei dacă nu ai o trăire în acoperirea ta a vorbelor pe care le spui. Numai adevărul dovedit prin fapte, cum spune Domnul Iisus, faptele mărturisesc despre mine, numai acest adevăr sfânt al Evangheliei, acesta este singurul care are valoare, are putere de convingere între oameni. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine, spune Domnul Iisus. Domnul Iisus are nevoie de mărturisitori întregi, în cuvânt și în faptă, nu numai de vorbăreți. Trimișii lui sunt numai așa. Toate faptele și vorbele noastre despre Dumnezeu trebuie să poarte pe cetea lui Dumnezeu, să fie în numele lui, adică să-L arate pe el felul lui de a fi în toate privințele. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lumina adevărului Său pe care ne-o trimite la timp spre slava Lui și pentru întărirea lucrării sale. În vederea citirii versetului următor a 26, pentru că este în strânsă legătură cu 25, le vom citi împreună, așadar versetele 25 și 26 din Ioan 10. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele tatălui meu, ele mărturisesc despre mine dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din mele. Pentru orice lucru, pentru orice stare și pentru orice umblet, există o cauză. Baterea laptelui de smântână, scărpinarea nasului de sânge și stoarcerea mâniei de certuri, scrie proverbe 30 cu 30. Necredința, care este izvorul tuturor relelor, are o singură cauză. Inima în care locuiește nu vrea, nu vrea, nu vrea, nu vrea să știe de Hristos și de Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu, pe care îl dă oricărui om care îl dorește cu toată sinceritatea. Prin acest dar, apoi, el se poate apropia de Dumnezeu, de la care primește alte și alte daruri din veșnica și minunata sa vistierie. Credința adevărată te duce la credință. La creșterea în credință Iudeii nu puteau să creadă în Domnul Isus, Pentru că nu erau oi din turma lui Și nu erau oi din turma lui Pentru că nu voiau să se lepede de sine Primindu-l pe el așa cum este Oricine vine la Domnul Isus cu repădare de sine Și cu gândul de a-l primi așa cum este Acela devine un om nou Este născut din nou Adică se transformă dintr-un lup sălbatic În oaia lui Oile au o altă fire decât câinii și lupii, totul atârnă de natura, de firea cuiva. Omenirea se împarte în două, copii ai lui Dumnezeu, adică oameni cu firea cu natura lui Dumnezeu, și copii ai diavolului, adică oameni cu firea cu natura răului. Nașterea din nou, care se face prin primirea Domnului Iisus, desparte omenirea în aceste două mari și distincte categorii. Necredința iudeilor. De prilejul Domnului Isus să arate însușirile oilor și frumusețea foloaselor lor. Prin aceasta limpezește încă o dată deosebirea între cei născuți de jos, oricât de religioși ar fi ei, și cei născuți de sus. Să învățăm de la marele nostru învățător să nu amestecăm lucrurile. Cine are Duhul lui Hristos, cunoaște, simte Duhul lui Hristos adevărul care se află în alt om și nu se potrivește lui. Duhului Hristos. Nu se luptă împotriva Duhului Lui Hristos. Iată un adevăr de care trebuie să ținem neapărat seama dacă zicem că suntem ai Lui Hristos. Cei născuți din Hristos se iubesc între ei așa după cum Hristos i-a iubit, pentru că cine este născut din dragoste, este dragoste. Focul naște foc și focul care s-a născut din foc are aceleași proprietăți. Dragostea născută din cel răstignit are aceleași proprietăți și va iubi pe toți ceilalți născuți din dragostea aceasta. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului I-127, dorind din toată inima ca toți ascultătorii iubiți acestor programe să fie născuți din dragostea lui Hristos, care iubesc ca Hristos. Amin. A of